Вранці Наталку викликали до міліції. На її долю випало нелегке випробування. Належало упізнати літнього чоловіка, тіло якого було знайдено у лісопосадці за містом. «Ні, це не батько», ледь чутно мовила Наталка. Професора шукали всюди. У лікарнях, у моргах, навіть у витверезниках і в самій міліції, де є ізолятор тимчасового утримання. Звичайно, ані у витверезнику, ані в міліції, знайти його не сподівалися. Проте перевіряли все. Надіслали фотографію Буренка із короткими даними в усі райвідділи, підрозділи міліції, на залізничних та річкових вокзалах, в аеропортах. Жодних наслідків. Звернулися до інформаційно обчислюваного центру Міністерства внутрішніх справ, де зберігаються дані про невпізнаних осіб, що загинули. Звірили з розшуковою картою. Теж марно. У місті серед білого дня пропала людина, причому за обставин, які не могли не дивувати, наче непомітно пройшла крізь стінки ліфта і розстанула у повітрі. Кожен випадок, що потребує втручання оперативних працівників, чимось схожий на інший. Коли це злочин, то має мотив – Якщо нещасний випадок, найчастіше він прив'язаний до певного місця. Скажімо, проїжджає частина вулиці, але щоб місцем події був ліфт із показань світка Татаринова. Мабуть, я бачив професора Буренка перед останнім. Того дня ми разом з ним мали вилетіти до Москви. У машині Буренко раптом пригадав, що залишив удома записник із московськими телефонами. Від'їхали недалеко, і професор попросив водія Габріеля повернутися. Зупинились коло будинку. Буренко прочинив двері і зайшов у під'їзд. Більше я його не бачив. Із показань свідка Наталі Буренка. У двері подзвонили. Хто, питаю? Батько. Здивувалася, чому повернувся. Записник лежав на столику біля телефону. Сказав, що повідомить з Москви, в якому готелі влаштуються. Вийшов на сходовий майданчик, помахав рукою. Я провела його до ліфта. Коли ступив у кабіну, вона була порожня. Більше я батька не бачила. Із показань свідка Габріеляна. Тільки на професор зайшов у під'їзд, я пригадав, що мені треба зателефонувати у гараж. Мершій за ним, але він уже піднімався. Я вирішив піднятися слідом, терпляче чекав, але кабіна більше не спустилась. Кнопка виклику весь час світилася червоним, зайнято. Зрештою я знову вийшов на подвір'я, відчинив двірця та машини і натиснув на клаксон. Буренко не з'являвся. Ми запізнювались. Тоді я їх знову та так, що з вікон із балконів почали висовуватися люди. Вийшла і Наталка. «Де батько?» – крикнув я знизу. «Батько?» – здивалась вона. «Давно вже спустився ліфтом». «Що робити далі?» Габріелян і татаринов не знали. За весь час з під'їзду ніхто не виходив, крім невисокого назріс старого. В руках він тримав дипломат чорного кольору, озирнувся довкола і знову зник у під'їзді. Літак, яким вони мали летіти, мабуть, уже був в повітрі, а татаринов із Габріеляном усе ще не зводили прискіпливих поглядів з дверей, які недавно зачинились за професором. Він так і не з'явився. Вирішили обстежити під'їзд і сходові марші. Буренка ніде не було. Пояснення немає. Через годину повернувся до інституту. Тут саме йшло засідання вченої ради під головуванням заступника директора по науковій частині Драговича. Потім Татаринов поїхав здавати авіаційні квитки. Увечері зателефонував Буренкові додому, той ще не повернувся. Тоді подзвонив уранці, впевнений, що почує голос професора і бодає якесь пояснення. Трубку взяла Наталка. Вона плакала. Ні, батько не повернувся. Тут татаринов уже не на жарт, стривожився. Доповів Драговичу. У будинку номер 9 по вулиці Фестивальній з'явилися уповноважені карного розшуку. Кащук та Бакуменко. Щоправда, це ще не означало, що скоєно злочину. Проте дзвінок Драговича відразу запустив складну і добре відпрацьовану машину розшуку. В управлінні внутрішніх справ, куди були запрошені Татаринов і Габріелян, їх опитали. Нічого нового вони повідомити не змогли. Татаринов висловив припущення, що Буренко зустрів когось при виході з ліфта і захопився розмовою, Подібне з ним триплялося, і хоч здавалося дивним, що розмова їх уже триває цілу добу, інших пояснень поки що не існувало. Будинок, де мешкав професор, був відомчий, інститутський. Тут на кожному поверсі можна було зустріти колегу. Передусім вирішили зустрітися з Наталкою. Який настрій був у батька останнім часом, особливо в день від'їзду? Чи не звернула вона увагу на якусь неправильність у його поведінці, відхилення від звичайного для нього режиму? Чи не дзвонив хтось батькові напередодні?